Вовк просто не може поводитися так, це Марта розуміла. Але не вірити очам своїм вона теж не могла. Сивий вовк, який щойно без загриз сваташка з грай, що напала на них, пощадив собаку і, судячи з усього, аж ніяк не збирався нападати на неї Марту. Джошеві вдалося встати тільки з третьої спроби. Похитуючись, він дошкандибав до Марти і без впав біля неї у грязь. Сторожка, зизуючи на сивого вовка, який їх розглядав. «Він нас не зачепить», – вичувала з себе Марта. Він – Захищав мене, як і ти. В Марті здалося, щасливий вовк ледь помітно кивнув і розщирився, посміхаючись. Але, швидше за все, це їй тільки привиділося. Наступної миті звір повернувся і одним довгим стрибком зник у сутінках. Джош провів його здивованим поглядом і протяжно заскиглив. «Дорога далеко?» – спитала жінка. Пес твердо кивнув і незграбно махнув лапою у бік схилу, із якого недавно скотився у двобої з сивим вовком. Видно, саме там була дорога, із якої вони звернули. Не дійду, поскаржилася Марта, кашла тому мовчану. Нога в мене. Пошукаю на краще місце, де б ми могли пересидіти ніч. За дня, напевно, виберемося. Джордж знову кивнув і хитким підтюпцем побіг уздовж дзюркотливого струмка по дну урвища. Спираючись на ціпок, Марта повільно рушила злідом. Вони йшли з півгодини. Під ногами хлюпотіло, чувакало. Марта послизалася на розмоклі глинь, а далі Яр крото звернув правобіч, і, добрівши за поворот, жінка і собака відразу побачили вогонь. У цьому місці з Яру був доволі положистий вихід, що, правда, поперед нього лежав напівзгнилий згнилий прохлявий стовбок. За тридцять кроків зовсім недалеко горіло чиєсь багаття. Колом'я наполегливо лизала сирі гілки, які тріскотіли від задоволення, спливаючи густим сизим димом, запах живиці просочував усе довків. На самотній галявині світла й тепла що казна, як утворилася в нічному лісі, панував тихий затишок. І Марті, а вона стояла, прихилившись до шорсткої кори бука велетня на межі освітленого кола, усе це видалося страшенно потішним. Жінка ледь не розриготалася, тому Джош, який лежав поруч, перестав зализувати рани, і заклопотано глянув на неї. Поміркуйте самі. Після всього, що скоїлося, після растерцених коней та забитого гайдука, після хрипіння, гарчання та божевільної гонитої по дну яру, після руки кощавої на самім плечі і вискованої пащі сивого на джошовому горлі, Після всього цього стояти, намагаючись не спиратися на розпухлу ногу і думати, небезпечна та людина біля багаття чи ні? І шкодувати, що, надірвавшись у сутичці з великим здрайцею, ти не можеш залізти до кишені чужої душі без дотоку до тіла хазяїна, хоча вона й раніше знала. Відчутна не зачепиш, багато не винесеш.